اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اننا اورز نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیر د درس راځي چې پر خبر راځي د لیوال چې نبی کریم علیه الصلاه <سؤال> والسلام د الله په با امر باندې د مکین روان شو د ابو بکر سره او د خرج خپل ما بین کې مجلس شو ابو جهل چې د محمد ترسو قتل نکودا کار نكړي درو ندوګه راځي مکیدل او په خپل ځبانه علي شه بره خوذلو غارې صورتلو درې ورجې اده تیرول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 جنوب بطرف لارد و بید مغرب و بیش شمال قدید لغفا خرار بل مدلج دیل اقو باندر اطلل دریو با غار با دیگر که اتو رزی دمکی نمدینی پوریده سفار تقریبا اول سرزو که دا تکمیل شد چه با دیگر پیدی تیر درشک معلومی شوی بیچی در اسما رزی اللہ حدو خوان درستخان وردر اولو د ابو بکر د الی شه فضیلت او کرامت په کوم معلومات رسول الله علیه وخو کې او په غار کې د العالمین حفاظت د علی رسول الله وال کې دله د اسماء او دا ابو بکر د خاندان کې څه صفات شي نجاسه کول دا ټول به کې ونج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 ابوبکر سيبرته وی لاغه وډه راغه برا, را دا دا برا رسول الله حجه کله ورته ویری وبکر دا اقصر داغه خلا وی سويزي نوړم تر سو پوری چې ابوبکر مال د هجرت کیسه ولیکي صحابه ډیر د برا رسول الله په واقعي چې د رسول الله سفر څنګه او چې موږ ته خپل ول لذت ورزګ رسول الله محبوب او دا قانون دی چکله د تشاد محبوب تشکر په مجلس کېږي نو دا غنه به خوانده اقصله یې کوي محبوب لکه محمد صلی الله علیه و سلم امام الانبیا به ترين او عظیم شخصیت براشه ورته ویزه په پالنځه ولا دروړم کو صدیقه بده شد باندې ته ومره دا کیسه کوي روان شو څنګه مسلوات ډیره کړه ورته لوراره دې خبره وا چې د جمعه پښپې منګرابار شو دریشې مبرې غار کې وکړ او د دوشنبه بښپابانه را بارش غووتو نو دا ټول شپم مزلو کې او سبا دوره سي تبان شکل انسان د شپې مزلو کې د ورځې مزلو کې ناغله ستلري او بيدشي خرجه کړه د سفر سره اشنم نه نابلده وي په سفر باندې روانو خو حتا دردي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستلش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 مسپږی مازه نامه خیرګزره آرام د رسول الله په دې شریعت کې زمونږ د دین تشریح زده دا دستر ندی چې نبی روه ته عمره سفر وکیا و دا, دا هر حرکت هر عمل دا زمونږ دین دی دل به او دا به عمل کرا ولو ځکه خو ته په شریعت کې زمونږ د انسان دې په وجود ته کینی د هم شکل انسان اسمبلی عبد الله بن عباس فرمایي د سوره كهف د ورسني الله به راوچد کې قل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 چې وکړه د شپې د تحجد نه کولو سبب مله اذان وکړو چې سبې جنډ وله کړي چې په ورون موږ نه ګنا شوې ده الله خپه شوې ده موږ پر خپل مرز نه وي پوي سفاري شوري سي فرمای وزمال او مملوګو نه ګنا شو تقریبا 15 چې الله مالا سزا راکړه چې تحجد لری وچت نه کړو 15 لسوره حسن بشير له عثمان دغه ورته وي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 دائی پتی گیرے کی بچکل اسپینی اکتا ہو لگی دبی بید دنیا کارنکو بچو را بیویلے ورون لچنکو تاسو پویی گو نورم کار کوئی گی مونچی زمار اسپین گیری گی گو گو ہمرا خول لگو دا قصدیوں گو ری جدا زوانو یو کی فیت خوش کرنے بودا شوی ری دکان بمبسی پراکہ کی نورکاروبار بمبسی برابر کیو بے وجہ دادا چھو دا سو مسائل زیادشو خاص کردہ خیرتو د یو خلک باندې کې راځي دو ورځی کار کوو د شپې ته حاضر د مالک پرته بریشه آرام کوا ورته ویلې د اخرت سوچ ما آرام لنی پری دي د الله مخه ورېدل خو به زما تک او کله انسان اغه کنه او حدیث ګوري چې هغه خیمه لیل بارک رجی د سنف تاریخ ګوري د صحابه وګوري د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ بارک رجی فمن يعمل مثقال ذره خيريا يده قياته له سباب رجاله هغه د زموږ صحابه رسول <سؤال> الله <سؤال> عادت مبارک نیمه شپه ووځو شو سره ورو مې کې به آرام کوم دا کما چرته تهجد به غاله و نه کړ سبب الله زر روپې صدقه کوم ته خپل به را اوچتې ابن قایم فرمایي چې انسان قیلولکای رب العالمین بدهله توفیق ورکه چې هغه تهجد وکي حدیث کې راځي رسول الله فرمائے قیلوا قیلوا لك الشیطانان جی وی قیلوا لنکی من گوتا سو شیطانان کی گورا راگیو رسول اللہ فرمائے قیلو کم سڑے د ماسپکین منسن الگ زرا آرام نک یعقوب یدا سڑے گورا شیطان دے رسول الله اور دا شیطان ویلے دے حسن ابسری روز بازار لو تو گھر میں گوری بری بازار کے خر منڈیرا منڈوئی گوری جی لگا اس میں و شوشدا بازار نہ وی ویلے وی, وی, وی ددی خل خوشپا خرابہ زکہ کم سڑے چ هغه د اورځ ته ته قيلو له نو کې انسان دا به تهجد لاله نه بل نماز پکې مزه نه ورسه خو دې دجایز دي دماکه مزه نه ورسه خو په څنګه دې څنګه دې امام بخاري فرمایي رحم الله کړه سړی د شپې تهجد لاله ور وشي تیږي شي په دې شرط بنچي نماز خو سن مجزا نه شو که فزان اعتبار خوب نه کوي تر څو شي نماز موذوکي وي نبی کریم علیه الصلاۃ آرام کوسم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 ویولو کې سره مو ورته چې دا کې راول وشه و دې اول دالوخه پاک کا بيد غلان زله په اسمانه هوه چې دا ګرد مرتي لری شي چې رسول الله په راخلو تهذیب مراد کې دلیل له بدی باندې څرګلته ویولو کې شي چې په کې اول پاک کا د کمش نشي شعر اخلو نو ولاس پاکه و غن پاکه دین د اسلام په تهذیب او نظافت باندې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 د دین دا خبره معلومه شو چې انسان په سفر باندې ووجد زن سره بر سفر څه اسباب وړي لکه تقدم رسال کې رضی تش رسول الله و ځان سره ګمنزاران جو وغيرها دا شي نوړل چې چا نه په دلا رکه سوال بیا ونه کی راکاو راکاو راکاو میشه د شي عادت و جوړ نکو وې دا کار کول به وګو ابو واچو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو مخه را کې تر دې پرېشه د اوس کل حتا تو تر دې پرې زه خوشاله شوم زګه چچا چچا سره مینه محبت دي دغه عمل باندې د خوشحالي کی نبی کریم علیہ گی؟ أبو ابو صلی الله و سلام فراق کوګي ابوبکر صاحب سره مینه وا وې زه دي ونسمه رسول الله او سمورش او طبعا چې ودوش دعوت کی دغه فراق کو کی خوشحالي کی چې کدي سړي زما سره مینه را او چې دغه فراق کوني کینو به تپان خپګي چې لکه زما وړي وړي نخوري وې ما لوي وې ابوبکر الله وې دوتو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 خو لیکن ابو بکر ورته وی رسول الله ویمانه دا خوندره کې جزبه دي جداو خبره کېنم سنه جدا کېده نشم ساسو سره خوا کې کېنم نبی کریم علیه الصلاه والسلام مکه کې نص ابو بکر سره بشیروست روان دي وی سفر دښمنو د عرب قافلی راشي او را روان دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خبرونه ابو بکر پیژندو وجدا او چاغه تجارت تلو راتلو یو خدا چې ابو بکر کان شيخان ګيره او پیغمبر علی السلام چې ویکانہ شابن نوجوانو بل ابوبکر زبدن له حاصل وخارکه او پیغمبر علی السلام قوي انسانو د سلوورین سره زوانه لرو دا کوم سوانی او کوم شخصیت بو او اگر ک ابو بکر جل الله رسول الله نذات کریم ک له شرم دی وی خلق بهمانه تفوس وکي چې دا شنه د سوګ دی د خبره توجه کوی وېما وی ورته ویلې رجل يهديني السبيل داده شو شړې شمال الله راکېي تورې وکړه ابو بکر چې به ورشدامره د اخرت لار دي خلکو دا معلوم کړ چې ابو بکر الله راحرکت د ذلک کوم لارې دی ولاره ورته کوي دا, دا حکمت معلوم شو استخو له مرغه واغ ډیر مطلوب ملما دی چا دا پوښتنه وکړه صہیب تارو بو کو دا څوک دی بالکل اسمان سر لمخه یې جوچې دا اوه دا خدای را کوم شړې ده د شکارونی کړې دي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 قبه میرجلب <سؤال> نره اوله راکش میگی پلم بهونی اوله غشگی راتوی ویریشه مزه ودریم سه چکلب <سؤال> سنیش دی ورا لا داخ پی دا بالکل جوختونه دی بر ازما کمنه کلاک ازما کا و ود وکره ته دا دریم زل شو اس بالکل دیجه دیجه پر بر ازما کنه نوتو و چه نه نوتو بکر نشیا زما دا ازما سره نور زتا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 او ورته وی وی وی وی سره رواني وی وی يا فلان تاسو په سر باندې تاسو او خاندي وې د کسره بادشاہ د بنگړي وستا پلاسک واچولې شته ته خوخ نه نیول ته ککار دې شتري په دي چې ته کړه په یو کار کې ناش یو کار په رواني یو سړی تا مخه لړاګي دغه دننه وکه چې شنو میږي او به په خپل ما به دغه کار سره نسبت والا نو کونی مو دا کار دې کې کونی کار نه کې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 چمه به سو په ګونو وجني عامر ابن فهیراله وی چې د لیکل وریکا وې سره مړي راواه کس ور لیکل ورته لکل امان دین دا خبره معلومه شوله چې د الله د کار کوه الله بستا دشمن ستا بس ایت کې شو سو راغې نیم د پیغمبر د وجلو په سراغ د ورځې پاول کې لیکن اخر کې الله ورته دوست بدل کی دوی دا معلومه شوه چې کله یو ځل زینو ترجمان لیکون کې ګورب وي پیغمبر علیه الصلوات روان شوه د بیر طریقه سور اخر لري مالک سره یو څوک مخه مخېدل ورته ویشته دو عمر رضی الله عنه وقت کله فارس فتح کی امام المجاهدین صادق النبی وقاص هغه بنګړي واخص سوراکله ور کړ ورته ویلې وېدا واچ وا هغه وقت کې رساتونو په ځای استعمالېدل اوس کو ځنانه استعمالې وېدا واچ او پدې مالګر باندې وروزه چې دا بنګړي وګړو رسول الله خبره نورم تصدیق وش وي ما را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 ویګډې مډې شچره ویل وی شو مینا ګډم ابو معبد ویل پیغمبر علی سترات والسلام چې کنه د خېمل اوردنه نشو نو چې ګوري په دیکی وخاره ګډه برتره د رسول الله موجهی له وګوري څومره کیسنه به مونږ را کړې دی چې چلي رېږینتي مونږ را بلالم لې پڅشد شکر مونږ نشو پوره کولای چې الله محمد نعمت را کړې دی علی سترات والسلام وی ویل ودا نشي دا تاسو رسول الله وی جزر چې رسول وی شم بیاو چې کله نبی کریم علیه السلام ورغوی وی بسم الله هغه خواړه د دومره په ایره خوشی کړی چې دی ملګرو مشکلې ام معبد مشکلې پیغمبر علیه السلام مشکلې بیم دالو کې اډق پاتش د پیغمبر معجزه ابو معبد چې کله راغی نو دومره خواړه چې د ډیر خاري د وځنه دا پی دي شنه ته تلې چې و کسان را کا کسان بکسان او داسې طلب دروډي و کې به ګډو کې واخره د غریب او خارکی کډوا د دې پغلان زبانه ګتی ولا بسم الله یو ویلو دغه شپ بیرو ته خپلې مشکل ما باندې مشکل دام پاتش وی ير وې دال کچه اغه سره شي د قریش په شي ګرزی تل توصیب مارو ک رسول الله حدیث به سره کلو ګوري ام معبد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې توصیب کړي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 چدو می محبت کور لورالل په خیر راغلی او په خیر لاړل شا شي د محمد صلی الله علیه و سلم زکا امیر دی او اے عربو اے قریشو اے خراب خلکو څلوی نعمت تاسو ته الله تعالی رسول راغلو قدر مونه کې به قدرې مرتوقړه د عزت نعمت تاسو ته خوانه او د دې پختره خو تاسو د محبت نه وکي چې څنګه موجزي پاريزې کار شي وي اسمع رسول الله هغه پرموی ودا طول عرب او دا معلومات نه چې سم افلار او رسول الله په کم ار باندې لاړی خو چې کله د میعابت نه می, می واخصو معلومات او چې د مدینه په طرف باندې دواره لاړل ځګه دا بدی لار باندې پرتو ول علاقه بیران حق دی وجود دا د رب العالمین مخلوقاتي قران او سنت باندې مکلف دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي جنت او جهنم د نړۍ پارشتري البته که جهنم له وجود دا خود ورنه پیدا دی الله په چې استهاداد اچو چې وایي سوځي یا شربنی پرمن چې بدن بش پینځم واقع په کده او برهدا الاسلميه ابا برهدا قصر ابي كسر وزنسري واخص قبل ما بيني بدمشان راجم اكڑا وينك محمد وابو بكر بنو بني السديره وديري رازي جي بشلا شو كيرت دو سو خان فكيري 200 وا او سنو ماري سوار شو روان شو اتفاقي النبي كريم عليه الصلاه والسلام سره ملاقاتوش ابو برهدا شكل پیغمبر عليه الصلاه والسلام نيشتي راغ چدا شكل ورود ملغرو هو ودان ولا ندي دم نور انشكل زمره قیمتي شړې قسم په الله چې خدمت په کار دا ګروونو وزن نه باقي خلک وې چې رسول الله د امنه یو که ولو ورته وې شنو میګوي بوره دا وې بردا انده ک خيرې فرېز موږ نه یو څنور موږ سینه شراتلې وې قبيله شنو میګوي الاسلمي و موږ الله دې خلقونه سالم پاتې پلو ندم دم په ایمان راو دي اوي ملګرو په ایمان راو نو ده خل نو رساله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 چ سلام د هغه د پی په یوخللې دا خو کافره کزوال د کافرونو خور عکسون غري د ریج جواب له مو یو جواب له مو دا کړی چې عربه دا ویلو د خپل کشرانو لا وې د هغه غلامه دا شپانو د غړي په کې مسافر مسافر ولید نو څنګه د خواف اجازه را چې په ورکوې بازي خلک ویلې دیبه نه توشوش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 او د هغه مال راغلو چې په واش پیغمبر <سلام> وی وی اسلام صلی الله علیه وعلیکم اسلام راوړم ورته وی چې اسلام مینه قبول کړي وې دا مال وېدا دغه درو دوکي مال دې ځنه قبولون دریلې پدې چې د کافر نه بدو کومه نه مال خلاص الحرام مل مانو یا ورته دسي تربيت ورکړې شو چې مسافرونه باندې خرچه وکړي دیغې نو ورسته عربه مدینی ولاغه سار راوته او ګرمي پورې به انتظار کوو چې محمد الله علیه چې ګرمه به شو ګرمي به شرف به نه لبرته ولاو يورا غورا سن ييهوديي او دغ مدني ولا لا كورون لا پیغمبر الرسولك والسلام راه هذا جدكم 10 10 بخره يساتو نيكو كنيكي بري دينات دوجنكني ذك يهود دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكر نو عرب يودما سي رواه قص مجيدن انصاري دم خلالال عمري بن عوفه اريد التكبير او اظن اوكرد پیغمبر الست و 6 جرشا في رتاو شوم او بدي حي طرف القباب بني موتلو قبل 4 شمه بروز بني شندي ان شاء الله بي باغ شندي شروكو شكل المدينه الداخلي و كم كم عمله شركي رب العالمين من توصله محمد رسول الله بديره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والي و شفعي